Ангел Господен говори Девета беседа от шестия том на поредицата Сила и Живот, държана от учителя на 15 октомври 1922 г. в София. Чете Йордан Стоянов И ангел Господен говори на Филип и рече Стани и иди към в пътя, който слезва от Иерусалим в град Каса. Той е пуст. От Дяния на Апостолите, 8 глава, 26 стих Съвременните хора минават за реалисти, за хора на положителната наука, на положителния живот. Но когато им се говорят някои истините, те казват, това е отвлечено, неразбираемо е за нас. Кой живот е реален? Според вас реален е светът на сетивата. Реално ли е това, което виждаш? Ти виждаш дървета, цветя, но това е свят на сенки, чуваш нещо с ушите си, това е свят на вибрации, казваш, видях, чух, пипнах нещо и с такива знания за своята реалност, си правиш заключение, че много знаеш, че можеш да разрешиш всички въпроси. Четете, например, теорията на Айнштайн за земята и се чудите къде е истината. Той казва, че земята не е изпъкнала, а в длъбната и ние живеем в длъбнатината и прави ред изчисления, с които доказва своята теория. Тази теория се отнася за математически умове, а не за обикновени умове. Само математици могат да я разберат, ако обикновен човек прочете теорията на Айнштайн, няма да намери нищо особено в нея. Как гледа математикът на живота и как обикновеният човек не е важно? Животът е построен наред математически изчисления, и всяко нещо има свои дълбоки причини. Казваш, днес ще ям или гъска. И това е предвидено. Казваш, не е важно какво ще ям днес, това е обикновена работа. Не е обикновена. И храненето се основава на математически закони. Днес храненето е обикновен процес. Но преди хиляди години учителите на човечеството са преподавали законите му и сега хората се ползват от това знание на готово, но докато го предобият, те са употребили големи усилия. Некой се учи да свири. В началото учителят му не е доволен от него и той не е доволен от себе си, но колкото повече свири, толкова повече напредва след 10-15 години усилена работа свири без мъчноти, всичко му иде готово, като че ли от небето слиза. Следователно, ако се върнете назад в училището на живота, ще видите какви усилия сте правили, колко пъти сте били наказвани, докато се научите да ядете правилно. Изкуство е да знаеш да едеш. Човек има две отверстия в устата си. Едното води в хранопровода а другото във дихателната траба. Когато човек се задави, храната вместо в хранопровода е отишла в дихателната траба. Затова казвам, че храненето е велико изкуство. Докажи това. Мога да го докажа и на най-учените, и то само в продължение на 5 минути. Силни, убедителни са моите доказателства, но ги оставям за друг път. Ангел Господен Говори на Филип. Трябвало е ангел господен да слезе от небето, да намери Филип и да му каже – стени, иди към пладне. Ангелът точно определя времето, който не разбира закона ще каже – защо именно към пладне, а не по друго време? В този стих е вложена известна идея. Иди в пътя, който слиза от Иерусалим, в град Газа. Какво представлява Иерусалим? Материалният свят. Вие се кланете всеки ден на този свят. Всеки ден сте на поклонение в този храм. Казвате, да отидем на Божий гроб. И сте всеки ден на Божий гроб в Иерусалим. Всеки момент хората се кланят на материалния свят. Там влизат всички хора мъже и жени, владици и свещеници всички готвят в кухнята му. Казвате възможно ли е владика да готви? И владиката готви, както всички обикновени хора. Какво означава думата владика човек, който владее изкуството си? Казвате, че владици има само междурелигиозните хора не. Владици има и между готвачите. Защо? Защото готвачът владее изкуството си. И попът може да бъде готвач, защото е баща. Майката преподава първите уроци на детето си. Тя го приспива и му пее. Дандоро, дандири, това е ритмична музика, като на дайре, както при турците. Като потупва ритмично детето си по гърба, то се вълдушевява. Често се натъквате на грешки в живота, но те са грешки от ваше гледище. не и от гледището на природата. Това са условия, при които човек расте и се развива. Например, отидеш в гората на разходка, но се оплашиш, смутиш се и изгубиш пътя си. След 4-5 часа лутане, когато си в най-голямо отчаяние, срещаш един познат, който те пита, защо си пребледнял толкова, какво се е случило? Изгубих пътя. Аз ще ти го покажа. С години ти си се молил да срещнеш някой учен човек, за да ти опъти в живота. Ето, срещаш такъв човек гората. Докато мислеше, че си нещастен, защото си загубил пътя си, виждаш, че не е така. Ти си загубил пътя си, за да намериш учения човек. Следователно всички несъобразителности. Всички нещастия в живота крият зад себе си известни блага. Не е все едно дали срещаш умен или срещаш глупав човек. Не е все едно дали си умен или си глупав. Умният вижда благата зад своите нещастия, а глупавият нищо не вижда. По този начин и вие всякога можете да познаете дали един човек е умен или е глупав. Питате... По какъв начин се познават хората? Ще ви дам няколко метода за познаване на хората, но не отвлечени. Моите методи са практични, реални и всеки може да си послужи с тях. Ще ви дам един метод, как по проявите на човека да познавате неговия характер. На един продавам голям грозд казвам, взими се само едно зрънце, и алчинят взима най-голямото Предлагам същият гроз на друг, и той да си вземе само едно зрънце. и той търси най-голямото зърно. Давам на трети, и той постъпва по същия начин. Изреждат се още няколко души, всички търсят голямото зърно. Всеки казва на себе си, аз не съм користолюбив. не взе голямото зърно, но не взе най-голямото, защото първият го взе. Както виждате още от първия опит, имам представа за стремежите на тия хора. После правя друг опит. Каня 12 души на гости. Слагам на трапезата печена гъска и казвам. Гъската е на ваше разположение. Аз няма да взема участие в яденето, ще бъда само зрител. А някой от вас да раздели гъската. Един взема ножа и дели гъската на 12 парчета. Наблюдавам го как реже. На всички отрязва по едно парче а за себе си задържа най-голямото и най-хубавото. Като се изредят и дванадесетимата да делят гъската, ще познае характера им. Който задържа за себе си най-голямото парче, той е от културата на егоизма. Някои майки са ме питали, дали техният драганчо има някакъв талант. Казвам им, ти сама можеш да познаеш това. Колко деца имаш? Две. Купи един килограм ябълки и дай на едно от децата да ги раздели. Както ги раздели, такъв човек ще стане. Ако това дете набие братчето си и задържи за себе си повече ябълки, то ще бъде добър градоначалник. После пита майката: Как раздели детето ябълките? Умен е моят драганчо. Избра най-големите за себе си. Градоначалник ще стане. Аз искам да стане владика. С този характер не може да стане владика. И природата има методи, с които изпитва хората. Ти имаш къща и казваш, моя е тази къща, получих наследство от баща си и с тези пари си я направих. Не е твоя къщата, нито парите са твои и ще ти докажа това. Камъните за къщата твои ли са? Ти си ги взел от планената. аз ги купих. Ти ги купи от човек... Който ги е обсебил, работниците, които влагат енергията си за добиване на камъка, от баща ти ли ти останаха? А откъде е взел ума си, с който се гордееш? Даден ми е от майка ми и баща ми, моят е умът. Ако умът е твой, кажи ми откъде си дошъл и кое е твоето отечество. Майка ми ме роди. Що майката ти е родила, умът не е твой. Откъде е дошла майка ти? Всичко с което разполагате – къщи, ниви, камъни, гриди – са пособия дадени за упражнение. Камъните са чужди, енергията е чужда, умът е чужд. Само работата, която вършите, усилията и упражненията са ваши. Хората са съдружници на природата. Тя работи, а те се въртят около нея, искат да събират парсата. Един турчен кафиджи е седял пред кафенето си и чукал кафе. Като вдигал и слагал тежкия чук, той се уморявал и казвал ха-ха. Един българин минавал край кафенето и се спрял пред турчина, за да погледа как чука кафето. Понеже бил без работа, той се обърнал към него с думите. Слушай, приятелю, приемаш ли ме да ти стана съдружник? Ти ще чукаш кафето, а аз ще казвам ха-ха. Да не вършиш две работи едновременно. Турченът се съгласил и продължил работата си. Щукал кафето, пресял го и започнал да прави кафето на посетителите, срещу което му плащали колкото трябва. Българинът, като гледал как поступва Турченът, му казал: Приятелю, дай на мен половината от печалбата, Дали съм ти съдружник? А турченът отговорил: Няма защо да ти плащам. Аз се потих, докато чуках кафето, а ти нищо не направи. Не се изпоти като мен. Българинът се обидел от тези думи и завел дело срещу кафеджият. Като разказал цялата история на седията, последният се обърнал към Турчина с думите. Ще направиш една тиникия на котия, в която ще сложат парите от кафетата. После казал на българина. Ти ще слушаш внимателно какъв звук се чува при пускането на парите в тиникията. Като чуеш звука тин, това ще бъде за теб. Твоята печалба. Сега и вие сте всред природата. Тя работи, а вие казвате ха-ха. Това ха е вашата заплата. Разболея се някой и започва да пъшка. Ох, ох. И като го слушат да пъшка, хората мислят, че много страда. Много хора минават само с пъшкане. Природата работи, а те пъшкат и казват, че животът им е тежък. Защо е тежък? Защото не работят, а само пъшкат. Седят на едно място и казват. Ха-ха. Тим е тяхната заплата. И тъй, когато изучавате божествената наука, трябва да взимате живо участие в работата на природата, а не да бъдете индиферентни към нея. Когато се проповядват истините на новото учение, някои казват «Да видим какъв ще бъде резултатът на това учение. Тогава ще решим да го приемем ли или не. Не е нужно да минат години, за да видиш резултата. Сто души са жадни и отиват при една чешма, за да задоволят жаждата си. Първият пие от водата, а другите го чакат. «Каква е водата?» Много е хубава. След него се изреждат останалите 99 души. Като задоволят жаждата си, всички се усещат доволни, освежени, с голям апетит за ядене. Не е нужно да минат векове, за да се произнесеш за качествата на тази вода. Казвате, за да се приложи истината, нужно е време. Истината може да се приложи моментално. Да се приготвиш за живота е нужно много време, но прилагането на истините на новото учение става моментално. Следователно моментът, в който решиш да приложиш божественото учение, решава съдбата на твоя живот. Ангел Господен говори на Филип, стани и иди към Пладне. Пладне. Това са условията, при които се развиват добродетелите на човек. Пладни, юг, е мястото на топлината. Само добродетелните хора имат топли сърца. На север, в студените места, е истината. Който няма добродетели и търси истината, ще истине. Истината вкаменява човека. Тя му посочва всички недъзи. Добродетелта го храни. Тя казва, «Нахранихте с първото си мляко, който иска да познае истината. Трябва дълго време да се школува в училището на добродетелта и когато душата му се изпълни с нея, с топлината на живота, тогава може да отиде на Северния полюс. Само там ще намери чистотата на живота. Единственото неопетнено място на земята е Северният полюс който търси истината и чистотата, там ще ги намери. Може ли да бъде чист Онзи, който няма истината? Тя прави човека чист. Стани и иди към в пътя, който слезва от Иерусалим в град Газа. Как мислите? Мога ли да изтълкувам името на град Газа? Случайно ли е това име? Не е случайно какво име ще се даде на някой град или човек. Нищо не е случайно в живота. Важно е, че Филип е послушал думите на ангела. Ще кажете, че това е привилегия само за Филип? Не. Това е привилегия за всички хора. Всеки човек има по един ангел, който му говори. Когато някой дойде да ви прошепне нещо велико, мислите ли, че ще ви даде обяснение, защо ви го нашепва? Ще ви кажа. Слез на юг, в този пуст град, но защо трябва да слезете, няма да ви кажа. Мнози идват при мен и казват. Готови сме да приемем новото учение, но искаме да ни го обясните. Питам. Когато посяваме житното зърно, Даваме ли му обяснение за това, което правим? Ние му казваме, ще те посеем и после ще разбереш какво нещо е физическият свят. По същия закон и вие първо ще приемите истината, а после ще се поставите при условия да я разберете. Не мислете, че вашият живот е реален. Според мен той е едно сапунено мехурче, което достига до едно високо място и там се пука. И сегашният живот на хората се явява и изчезва като сапунения мехур. Казвате, нашите мехурчета не се пукат. Аз ще ви докажа, че и вашите мехурчета си пукат. Ти си млад момък, идеалист. Вярваш на силите си. Ходиш от къща в къща, между познати и си чудиш, защо хората ни живеят добре. Казваш, да имам такава жена и такива деца, в един ден ще ги оправя. От мен зависи да оправя живота си. Започваш да търсиш мома, за да се ожениш, и най-накрая намираш такава, каквато търсиш. Ожениш се, родите си, дете и казваш. Аз ще възпитам детето си както трябва. Възпитаваш го, то расте, добре се развива, но като стане на три години заболее и умре. Отиде гърнето, отиде и се поненият михур. Казваш на жена си, пукна се първият михур, но ще гледаме да запазим втория. Защо се пукна михурът? Колкото по-високо се качва, толкова по-тънки стават стените му, въздухът се разрежда и като не може да издържи на вътрешното налягане, пука се. Казвате съдбата му е била такава. Не се заблуждавайте. В никоя божествена книга не е писано, като стане детето две-три годишно да умре. Писано е, че при сегашните условия и еволюция, човек трябва да живее 120 години. След това поема друг път на живота. Да се говори, че Господ е определил детето да умре. Това е неразбиране на законите. Майката трябва да знае, че не е могла да гради здрав организъм на детето си. Умът Сърцето и организмът на детето са злоупотребили някъде, затова то умира. Казвате, мехурчето се е пукнало. Законе. Деца, които са родени без любов, умират. Когато майката и бащата нямат любов помежду си, децата умират. Когато двама млади се свържат с любов, те раждат деца, които живеят по 120 години. Тази връзка не трябва да се основава на желанието на младите да се осигурят. Когато се жени, жената мисли за осигуряване. Казва на мъжа си. Гледай да се направим къщичка, да си купим покъщнена, да се осигурим. Що мисли за осигуряване? Децата и непременно ще умрат. И мъжът иска да се осигури. Търси мома с голяма зестра, да го поддържа в странство. Уженят се, но след 4-5 години се развеждат. Може ли от такива бракове да се родят деца, в които да живеят разумни души? В този дом ще влизат лекари, свещеници, ще палят свещи, докато един ден кажат – горкото дете умря. Така му е било писано. Не е писано така. Ангел господен ще ти каже. Слез. Питам. Срещна ли те ангелът? Каза ли те да отидеш към пладне в пътя, който води в град Газа? Ще кажете, че тези неща са необикновени, За всички хора те са обикновени. Когато Филип срещна скопеца, запита го. Разбираш ли това, което четеш? Ще кажете, че скопецът е бил прост човек. Не е разбирал Исая. Вашият живот не е ли същият? Вашата колесница не е ли като тази на скопеца? И вие четете Исая. Всеки си има по един Исая. За какво е мислил скопецът? Той е мислил върху въпросите. Защо се ражда човек? И защо умира? Кой може да отговори на тези и на още много въпроси? Благороден човек е бил скопецът. Той можеше да каже на Филип. Защо ме питаш, разбирам ли това, което чета? Не е твоя работа, какво разбирам. Но е бил скромен, казал на Филип. Как мога да разбирам, ако не ме научи някой на това? И го поканил да седне заедно с него на колесницата. А мястото на писанието, което прочиташе, беше това. Заведоха го като овца на заколение и като агне безгласно пред тогози, който го стриже, така не отваря устата си. В неговото унижение отнемо се съдбата, а рода му кой ще го изкаже, защото се взема животът му от земята. Стихове 32 и 33 Сега вие ще възразите. Не си струва да бъде човек, като овца да ме стрижат и като агне да ме колят. Какво ще бъде положението на животните, ако хората се откажат от яденето на месо? Именно тогава те ще се жертват доброволно. Кокошката кряка и агнето блее, когато ги колят и с това искат да кажат на човека, братко, ние се жертваме за теб но с условия да подобриш живота си. Ние се жертваме за Твоето благородство. Гледай да използваш нашия живот за добро. Иди към пладне. Казвам, иди към пладне и каквото ти каже ангелът, изпълни го. Езикът на агнето и на овцата е Бе-Бе. То значи разумният живот започва с любов. Като ме изядеш, ще оградиш ли живота ми с любовта? Казваш, аз не съм глупав като агнето, което само блее. Колко съдържателно е блеенето? Бих желал всички съвременни хора да казват Б. Българина често употребява физика си Б, което е взето от езика на агнето. Какво иска да каже то това Б? Аз превеждам. Агнето казва: Ти ме изяждаш. Но ако с любов облечеш живота, който вливам в теб, ще се повдигнеш. Тогава можеш да ме заколиш. Ако ме изедеш без любов, ще знаеш, че ще ти причиня ред болести. Ако ме питате защо боледуват хората, отговарям. Защото изнаждат агнето без любов. Днес всички културни хора боледуват. Гледате, за да задоволи началника на дома мъжа си, Жената наготвила според знанието си, но той остава недоволен. Понякога жената е началник на слугинята. Тя отваря и затваря капаците на тенджерите, хвърля чиниите. Веднъж кернера ще бъде мъмрен, друг път го твачат. Все ще стане някаква грешка. Повечето хора са недоволни от яденето. Защо? Защото се готви набързо и който яде пак набързо. Всички бързат, нямат време. Времето е пари. Англичаните казват, времето е злато, което значи времето носи пари. С времето човек придобива знания. Умният придобива знания, а глупавият пари. Кое от двете е за предпочитане? Аз нося знания, а ти пари. Слагаме 10-20 кг злато в раницата си и тръгваме скоро за Америка. Ти казваш, докато имам пари, всичко мога да направя. А ти какво ще направиш с твоето знание? Аз съм изкусен пловец. Мога да карам лодка. Случва се нещастие, корабът потъва. Питам, как си, приятелю? Моля те, свари раненцата от гърба ми. Сега равни ли сме? Ще ме слушаш ли? Сядай в лодката. Аз ще управлявам, защото от мен зависи живота ти. Твоите пари са на дъното на океана, не помагат. Сега аз ще те спася. Помни, не са парите, които управляват, а знанието. Мъдрост. Знания са нужни на съвременните хора. Сега и бащите, и майките казват. Синко, пари трябват. Гледай да станеш богат. Нито една майка не казва, синко, гледай да придобиеш знание и мъдрост. Влезте в която иде евангелска църква и ще видите, че много евангелисти знаят евангелието на Исус, но колко от тях го живеят? Един евангелист казва: Аз знае цялата Библия на Исус, а друг казва: Аз не съм е научил на Исус, но я живея. Кое е по-добро, да знаеш стиховете на Исус или да ги живееш? Единият има златото а другият знанието. Не можем да изживяваме нещата, ако не ги разбираме. Ангел Господен говори на Филип. Стани и иди в пътя към град Газа, където ще срещнеш един човек. Филип среща с и му проповядва. Питате, заслужава ли да се напусне човек работата? И да отиде в град Газа за някакъв си скопец да му проповядва истината, заслужава си. Скопецът може да е семена ябълка, на круше, може да е костилка на слива, може да е житно зранце, ечемик, това не е важно. Посей го в земята и от посятото ще научиш един велик закон. Аз не взимам думата сеене в земята в буквален е смисъл. Има жито, което се сее в човешкия мозък. И някои хора могат да сеят житото от земята, но не знаят как се сее в мозъка. Човешкият мозък трябва да се разработи и изоре изцяло. Бъдещата наука ще ви научи как да разработвате своя мозък. Има специални методи за това. Често хората страдат от факта, че понякога имат в мозъка си повече суша или повече влага, отколкото трябва. Те не познават методите за регулиране на излишъка от тия вещества. Наистина, мислите и желанията на човека растат именно в мозъка. Ако си ясновидец, ще видиш как една мисъл расте и се развива. Ангелът, който слезе при Филипп. Имаше за задача да научи хората как да живеят. Много проповедници говорят на хората за невидимия свят. Не е лошо да си говори за този свят, да се доказва, че той съществува. Аз мога да ви докажа с факти, че Иван е богат, че печели много, но какво от това? Каква полза имате от неговото богатство? По същия начин мога да ви докажа, че съществува невидим свят, че съществуват ангели. Но каква полза от това доказване? е въпросът, ако влезете съзнателно в този живот, важно е дали разполагате с богатството на Иван, да ви докаже, че Слънцето съществува, това значи да ви въведа в този свят, да се ползвате от неговата енергия. Да влезем в прека връзка с природата и да се ползваме от нейните сили, това значи знание. Ние проповядваме едно учение, което може да ни свържи с природата, за да се ползваме от нейните сили. Това, което днес ви се говори за живата природа, се различава от това, което ви се е говорило преди 2000 години. Днес сте по-възрастни от онова време, затова и природата ви говори на по-разбран език. И тъй. Новото учение казва, че природата е жива, и разумна. Мнозина се усмихват на това и казват, че ние трябва да подчиним природата, да станем нейни господари. Там е нещастието на хората. Да мислят, че могат да подчинят природата. Това е невъзможно. Тази мисъл трябва да се изби от вашите умове, както и от главите на вашите деца. Не е въпрос да подчиним природата, но да изучаваме и да влезем във връзка с нейните закони. Да бъдем в съгласие с нея. Всички учени се стремят да подчинят природата, но докато се опитват, тя ги подчинява и скъпо им плаща за всеки опит да я е подчинят. Всяка всемирна война е урок от природата, чрез който тя учи и възпитава хората. Казва им, как смеете да измисляте тези взривни вещества. Аз ще ви дам един урок, който ще помнете с години. И знаете ли какъв урок готви тя? Един ден, когато хората минават край природата, няма да вървят така свободно и с пренебрежение към нея, но отдалеч още ще духат, за да не се изгорят и ще питат, моля, позволено ли е да минем от тук и само да надникнем? Какво направиха хората, като надникнаха в природата? Измислиха взривните вещества... И аеропланите с цел да си убиват и унищожават едни други. Подчиняване на природата ли е това? Това е злоупотреба с божествените сили. Вместо да ги употребят за развитие на човечеството, те ги употребиха за унищожаването му. Днес, като се докоснете до вътрешните отношения на хората, няма да намерите честен в мислите и в чувствата човек. Запитайте който и да е свещеник или проповедник, защо служат на Бога? Защо поддържат религията? И чуйте какво ще ви кажат. От любов ли служат те? Не. Аз мога да докажа това сред положителни факти. Нека направят следният опит. Първият министр да издаде заповед свещениците и проповедниците да служат две години без пари. Веднага ще се разбере, кой служи на Бога от любов и кой от интерес. Всички, които служат от интерес, ще свалят расата си и ще кажат «Не можем повече да служим. Тук не е място за прехрана». Истината трябва да излезе на лице. Докато не е подложен на изпитание, свещенникът казва «Аз работя от любов за православната църква, за тази мила свещена майка. Да, защото има пари. Ако нямаше пари, щеше да каже: Няма защо повече да ти служа. Твоята песен не е изпята вече. Не, така не се говори. Говорете истината. Мъчно могат да се научат съвременните хора да говорят истината. Ти стоиш пред Бога, пред църквата и скриваш истината. Сраме това. Трябва да говорим истината. Бог ще повика всички владици и проповедници при себе си, за да дадат отчет. Това трябва да го знаете. Няма да остане един български владика, от когото да не се иска отчет. Ще видите тогава верни ли са думите ми или не. Тогава аз ще бъда прокурор, най-страшният прокурор, не само за българските владици, но за всички владици и патриарци по целия свят ще бъда прокурор за всички престъпления света. Ще питам всички, как смеете в името на Бога, в свещеното име на любовта, да лъжите? Аз ще им произнеса присъдата. Ще вляза в затворите и ще питам, защо сложихте тия хора тук? Само един закон има в света и той преследва всеки, който лъже в името на любовта. Към такъв човек сме безпощадни. Ние проповядваме любов на вечна справедливост. Без никаква лъжа. Осмели ли се някой да лъже в името на любовта? Нищо няма да го спаси. В този закон няма никакво изключение. могат да се смеят на думите ми, но скоро ще проверя това. Не трябва да се лъже. Ангел Господен каза Стани и иди. Днес този ангел казва и на вас, и на всички хора. Станете! И идете на юг от пътя на Иерусалим към Газа. Той е пуст. Защо да отидем там? Ще ви се каже, там ще срещнете вашия скупец, от когото ще научите велико рок на смирение. На драго сърце и аз искам да науча тази велика истина. От вас искам да я науча. Ще кажеш, почакай малко. Не е време сега. Не ме безпокой. Имам да уреждам работите си, да свърша къщата си. Не съм свободен. Остави къщата си настрани. Остави друг да я свърши. Ти иди на пътя на юг, в град Каза. Аз говоря в преносен смисъл. Къщата представлява нашето тяло. Навсякъде можем да я градим. На тази къща трябва да поставим най-здрава основа. Да я се градим с най-хубав материал. Питате каква религия трябва да поддържаме. В света съществува само една религия. Религията на любовта. Няма сила извън любовта. Няма религия извън любовта. Ние се нуждаем от религия с любов, която да даде такава свобода на човека, каквато първоначално Бог му е дал. Ще кажете, че това е крива мисъл. Не. Бог е вложил любовта в човека и днес той говори чрез нея. Възможно ли е това? Ако ви кажа, че всичко ще се наредя така, както Бог първоначално е определил, ще ви се види чудно. Любовта не е нещо вън от човека. Тя се провиква от човешкото сърце и казва «Мен ще слушате сега, никакви проповедници и свещеници, никакви попове, мен ще слушате, това, което аз кажа, не го слушайте, ако и те говорят това, което аз говоря». Слушайте ги, така казва любовта. Трябва да се обичаме. Повтарям, само Бог обича, а ние сме носители на Неговата любов. Ако някой се осмели да каже, че не люби, той не говори истината. Смешно е човек да говори за любовта. Това е все едно да се грее на слънцето и да казва, че има печка в тялото си. Да, грял се си на слънцето. Като приемеш малко от тази храна, т.е. от слънчевата енергия, щом дойде някой при теб, кажи му, приятелю, днес е грех на слънце, имам достатъчно запас от енергията му, ще дам малко и на тебе. Така е поставен въпросът. Значи само Бог може да ни люби. И като се изправяме всяка сутрин пред Господа на любовта, можем да приемем малко от Неговата любов. Как сегашните хора търсят любовта? Жената казва: Моят мъж не ме обича вече. Трябва да си я намери от друга жена. И щом се усъмни в него, изпраща свои приятелки като детективи, за да го следят. Според мен тя гони Михале. Да допуснем, че няколко години тя го следи и най-накрая го хваща, че ходиш с чужди жени, какво печели от това? Ще му кажа, да знае, че разбирам какво прави. Какво печелиш от това? Утре този Михал ще умре, но и ти ще умреш. Какво спечели? Тревогите на десете години. Остави Михал да се върви по своя път. Ако не те обича, кажи му. Аз ще се намеря един възлюбен, който никога няма да ми измени. Възлюбен ли? Да, аз го намерих. Ти не ми трябваш повече. Ще живееш щастливо и спокойно. Сега той ще търси детективи докато разбере, че тя се е влюбила в Господа. Всъщност, тя е спечелила много. Аз искам всички да се влюбите в Господа, да намерите Бога на любовта. Желая ви така да се влюбите, че къщите ви да се запалят от четирите страни и сърцата ви да трептят от любов, млади и стари, всички да се влюбите в Господа на любовта. Ще ти кажат, не прави глупости, умен трябва да бъдеш, няма защо да се влюбваш Господа, тази работа не става така. Казвам, няма защо да се криеш, ще се грееш на това слънце, ще живееш в тази любов, ще чувстваш тази мисъл на любовта във всичките й прояви, всички мисли, които идват в името на любовта, ще приемеш в себе си като нов подтик, като нова мисъл и нови действия. Често чуват и религиозниците да казват, нас хората ни, ни обичат. Любовта казва на всички, които я е търсят, елате при мен. Къде е любовта? Тя не е тук. Не е и вън от вас. Тя има специално място. Има специални дни, които само ние знаем, когато слънцето на любовта изгрява. то е толкова щедро, на всички дава изобилно. Мнозина търсят любовта, но не знаят специалните дни, когато нейното слънце изгрява. Ако искате, аз ще ви заведа на мястото, където грее това слънце. Космическата сила на любовта, т.е. Божествената сила, движи всичко живо в Вселената. Всички живи същества, от най низшите до най-висшите, се движат от Божията любов. Така се движи целият космос. Учените разглеждат въпроса за движението на Слънцето и планетите, създават различни теории, но този въпрос за мен е ясен. Аз знае кой движи космоса. Отивате в една фабрика и гледате как се движат машините. Несъзнателно ли е тяхното движение? Кой ги е поставил движение? Инженерът. Той има предвид порядъка в цялата фабрика. Машините се движат по негова заповед. Той ги регулира. По същия закон и Слънцето си има един техник, който го е пуснал в движение и определя неговия път. И Земята, и Луната като планети имат свой определен път на движение. Учените търсят причината на това движение в физичните сили, правят изчисления, създават различни теории, прави са. Но те не подозират, че зад всяка физична сила се крие една духовна, разумна сила, която направлява всички неща. Сега аз мога да докажа тези неща и по друг начин, с силни аргументи, но ще спра до тук. Ще кажете, че моите твърдения са средновековни, а аз ще ви кажа, че обяснявате нещата само чрез физични сили. Как доказвате свойствата на кислорода? Щом не го виждате? Събирате кислород в един цилиндър, но той е безцветен газ, не се вижда. Поддържа горението, но сам той не гори. Съдим за него по буйното горене на телата, ускорява дишенето, но се кръщава живота. Зад елементите кислород и водород има и други невидими елементи. Казва се, че елементите се съединяват един с друг, благодарение на химическата сила афинитет, който съществува между тях. Тази сила не е нищо друго, освен любовта. Между елементите съществува интелигентност, която ги заставя да се привличат от любовта. За известно време те създават договор помежду си. Кислородът е момъкът, а водородът момата. Като се срещнат, те си казват един на друг. Слушай, дотегна ми да живея сам, да се скитам в пространството. Искам да вляза в живота. Обичаш ли ме? Обичам те. Сърцето ми топти за теб. Хайде да се съединим, да родим нещо ново. Как ще наречем новороденото? Вода. Но зад водата има и друг елемент, който учените не знаят. Те казват, че водородът и кислородът, когато са съединени, дават вода и ще успорят моята теория. Тяхната теория права ли е? Казвам, водородът и кислородът се съединиха и родиха водата. Ангел господен, каза на Филип, иди към Пладне. Пладне, това е добродетелта. Как е родена тя? чрез любовта. Днес всички хора очакват Христа, но свещениците и проповедниците се страхуват от идването му. Опитай се да им кажеш, че Христос ще дойде на земята. Те веднага отварят Евангелието и започват да тълкуват писаното така, че не е дошло времето за идването на Христа, че в откровението било писано, че има още два-три века докато Той дойде. Защо тълкуват нещата по този начин? Защото сметките им са криви. Кажи на един владика, че Христос ще дойде, и той веднага ще отвори книгата на Исаия и ще каже Писано е, че още не е дошло времето на Христа. Защо не иска да дойде Христос? Защото е опопил много свещенници и все за пари. Това не го казвам аз. Така е писано в Божествената книга. Тази книга е отворена днес. И тя пита всички духовни лица. Кой ви даде право да опопвате за пари? На какво основание проповядвате за пари? Аз ще бъда прокурорът и ще кажа. Осъждам този поп или този владика на толкова години затвор или на вечен затвор. Защо? Защото е опетнил любовта. Лъгал е в нейно име. Как ще оправим света? Като престане лъжата, как ще оправим църквата, като престане лъжата. Как ще оправим домовете като престане лъжата, като започнем да говорим истината, как ще се наредим вътрешно, като започнем да живеем добре? Само по този начин ще оправим живота си. Сега всички спорят, кое верою е най-право. Коя църква е най-права? Дали не е православната? Питам Да лъжиш? Това ли е православие? Да опопваш с пари? Това ли е православие? Да погребваш с пари? Това ли е православие? Да кръщаваш с пари? Това ли е православие? Това не е православие. Това е кривославяне на любовта. Православието подразбира да работиш без пари. Как ще живеят хората без пари? Чудни сте, те ще живеят както живее всеки, който услужва на хората с любов. Ако свещеникът услужва с любов, ще получи 9 пъти повече отколкото ако служба без любов. Днес свещеникът упява един умрял, срещу което получава известно възнаграждение. Ако упява без пари, той ще получи повече. Умрелият още не е погребан. А свещеникът се оговаря колко ще му се плати за опелото. Днес е внесена една малка реформа в църквата. Свещеникът няма да събира пари, епитропът ще събира. Не, приятелю. Аз искам да покажа на православните свещеници правилен метод за разрешаване на този въпрос. Няма да събираш никакви пари. Не се служи на Бога по този начин. Аз ще бъда прокурор не само за свещениците, но и за всички хора. Аз съм слушал вашите беседи. Толкова по-добре. Няма с какво да се извиняваш. В бъдеще няма да се лъжи в името на любовта. Свещенна трябва да държите любовта в душите си, брати и сестри, господари и слуги. Във всички любовта трябва да бъде свещена. В който ден решите да осветите любовта... Божието благословение ще дойде върху вас. Тогава и като овце, и като агнета, ще разберете вътрешният смисъл на живота. И тъй, аз не доказвам нещата, защото не искам. Ако докажа едно нещо, други десет ще оставя недоказани. Ако се не да ви доказвам всичко, ще бъда най-големият клопак. Ще вдигна малко завесата и ще кажа: Виждате ли? Каквото видите достатъчно е. Останалото сами ще се докажете. Ако искате да ви докаже, обясня всичко, трябва да пътуваме заедно. Представете си, че в нашата Вселена има 100 милиона слънца. За да научите нещо, трябва да прекарате във всяко слънце 100 милиона години. Умножете 100 милиона на 100 милиона и вижте колко ще получите. Като пътуваме от една система в друга, тогава ще ви обясня всичко. Като се намерите в тези кръгове, ще се видите в чудо. Казвате, че нямам логика. Аз имам такава логика, каквато никой не може да се представи. Моята логика е божествена. Един от древните царе намислил нещо особено. Да намери човек, който да му разкаже една приказка без край. Извикал всички мъдрици по това време и казал, Който от вас може да ми разкаже една приказка без край, ще бъде добре възнаграден, ще го направя виден човек, ще му дам висок чин. Всички мислили как да задоволят царя, но никой не могъл да разкаже такава приказка. Най-после един от мадриците се явил при царя и казал, Царю, аз ще ти разкажа една приказка без край. И започнал. Едно време царят на едно царство заповядал да се съгради голям хамбар, в който да се бере всичкото жито на държавата. Много майстори градили този хамбар, но по невнимание един от майсторите оставил една малка дупчица. Никой не забелязал дупчицата и като приготвили хамбара, в скоро време го напълнили с жито. От някъде се е промъкнал един шторец. И започнал да пренася зрънце след зрънце в своята дупчица. Всеки ден изнасял по едно зрънце. Първият ден изнесало едно. Вторият ден пак изнесало. третия ден също. Няма ли край това нещо? Сърдито запитал царят. Да кафе е законът? Трябва да се изнесат всички зранца. Тогава ще се разбере тайната на този закон. Питате. Кога ще разберем смисъла на живота? Когато изнесем всички зранца от хамбара, търпение се иска за това. Търпението е само във великата любов, която може да запали човешките умове, сърца и души. Само във великия закон на любовта е разрешаването на всички въпроси. Когато хората си обикнат, ще живеят във взаимни отстъпки. Готов съм да направя големи отстъпки и за свещениците, и за проповедниците, Макар, че съм прокурор. На никого не давам тази длъжност. Защо? Защото съм в състояние да изпълня както трябва. Само една слабост имам. Отстъпвам пред любовта. Ако хората се подчинят на любовта, аз ще погледна меко, снисходително към тях. Любовта ме подкупва. Преди години в Русия бил издаден закон, който ограничава много евреите. Те се опитали да подкупят всички министри, прокурори, съдии, да отменят този закон, но председателят на съда не се подкупвал с нищо. Най-накрая един еврейн е решил да отиде при него. Позволете да вляза. Искам да кажа на председателя само три думи. Пуснали го. Той влязал, оставил пред него една турба с злато и казал. Взими и мълчи. На следващото заседание присъствал императорът с всички министри. Съдиите, прокурорите, министрите един след друг взимали думата, все в полза на евреите. Всички настоявали да се отмени този несправедлив и ненавременен закон. Само председателят мълчал и всички се чудили защо. Когато императорът го попитал, той казал. Ваше Величество, как да говоря? Всички, които говорят, взеха турба със злато, за да говорят, а аз я взех, за да мълча. Мнозина казват, ние сме благочестиви хора, ще мълчим, няма да говорим. Да, взехте турбата, за да мълчите. Казвам, любовта няма нужда от подкуп, душата не се подкупва, тя само отстъпва, и то в известни случаи пред любовта. Осъдил съм няколко души на доживотен затвор. Те казват: Братко, ще служим на любовта. Готови сме да и се подчиним. Обещавате ли? Обещаваме. Бъдете свободни. Тогава прокурорът ще влезе в затвора. Значи, вие ще си отидете, а аз ще остана в затвора. Така трябва да бъде. Това е истинското прокурорство. Такъв е законът. Знаете ли до кога ще бъда в затвора? Докато сгреши първият владика, който обещае да служи на любовта, тогава той ще влезе в затвора, а аз ще изляза на свобода. Първият владика, който сгреши, ще ме освободи. Като сгрешат вторият, третият владика и те ще намерят своето място в затвора, и аз ще бъда на своето място прокурор. И тъй, или аз в затвора, а вие навън, или вие в затвора, а аз навън, един от нас трябва да бъде в затвор. Справедлива ли е тази съдба? Справедлива е. Аз не искам своето право, но божественото право. Желая всеки от вас да бъде прокурор на себе си. Днес ангел Господен казва и на вас... Или в затвора, или вън от затвора.